Grossman Zsuzsi kitöltötte a teját. Kedves volt és házias. Afrikáról csak az a fiatalságához szokatlan három sárgaránc beszélt két szemes arkába, de még nem érintette meg a nagy halál, az igazi gyilkos Afrika, csak belebotlott itt egy pillanatra a pusztulás küszöbén, és a különös jó szerencséje van, megmenekül egy szörnyű élmény áran. Nem úgy, mint társnői, a tizenegy vértanuk, akiket már átkarolt az egyenlítő hosszú gyilkos polipkarja is, akik talán már olyan távolságokban vannak az Európa felé vezető lehetőségektől, hogy kénytelenek menni mindenkivel mindenfelé abban az alvajáró állapotban, amelyből még a halálkapuját is szerencse, ha megtalálják. Groszman Zsuzsi mosolygott és beszélgetett, és szép volt. Ahogy kérdezett engem magamról, Tétova nyelvel, nevetségesen idegen, és mégis ismerős adatokat mondtam rokonokról, környezetekről, Mintha egy előző életemből homályló álomszerű kép vetődnék fel bennem. Éreztem, hogy a félig hűlt hamu valahol életképes parázs is van. Különösen éreztem ezt, mikor azzal az ösztönös kacélsággal nevetett valami. Még inkább éreztem, mikor ezeket mondta: Iroda, Duna. Később azt is mondta, hogy Molnár Ferenc. Én magamon is éreztem valami elfelejtett udvariasságot, társalgási ambíciót lelkem miocénájából integetni. Később, mikor már Grossman Zsuzsi a feleségem volt, azt mondta, hogy esetlen voltam, mint egy inas gyerek. Akadozva beszéltem, és a szemem állandó riad bizalmatlansággal járt ide oda. Aztán megfogtam a kezét, hagyta, és nézett rám mosolyogva, melegen, bíztatóan. Ráhajoltam a kezére, és sírtam.